«Джордж Мартін. Пісня льоду та вогню. Книга перша. Гра престолів» «Джон, ви безнадійніші за всіх вилубків, яких я навчав», – оголосив пан Алісар Терен, коли всі зібралися у дворі. «Ваші руки створені для лопата, не для мечів. Якби моя воля послав би вас усіх свиней пасти або стайні вичищати. Але минулого вечора мені повідомили, що Гверен – Веде королівським гостинцем п'ятьох нових хлопців. Може, один чи двоє варті чогось більшого, аніж купка гною у базарний день. Отже, аби звільнити їм місце, я вирішив віддати вісьмох із вас князеві воєводі. Хай далі самі з вами панькається. Одне за іншим він вигукував імена. Ропух, Бутняк, Биця, женешок, Пуздря, Макака, Пандурибан. Останнім він зіркнув на Джона. І Байстрюк теж. Пиптю гукнув і підкинув меча у повітря. Пан Алісер пришпилив його до місця зміїним поглядом. Віднині вас зватимуть братчиками нічної варти. Але хто раптом із цього запишається, то ще друніший, ніж оця мартоплясова макака. Вище хлопчиська, зелені й пропахлі літом, а як прийде зима, то повид усі, наче мухи. На цьому пан Алісер терен і полишив колишніх новобранців. Хлопці зібралися навколо восьми названих, сміючись, лаючись та вигукуючи вітання. Гальдер ляпнув ропуха по дупі пласким боком меча і заволав. «Встань, ропуша, лицарю нічної варти!» Гукнувши, що чорний братчик потребує належного коня, Пип стрибнув Гренові на плечі, і вони покотилися по землі з вереском та стосанами. Даріон кинувся до зброярні і повернувся з міхом кислого червоного. Поки хлопці пускали міха по колу, вишкіряючись, мов на віженні, Джон помітив семвела Тарлі, що стояв на самоті під голим мертвим деревом у кутку двору. Джон тицьнув йому міха і спитав. «Ковтнеш вина?» «Всем хитнув головою». «Ні, Джоне, дякую». «Та ти здоровий?» «Вельми здоровий, справді», – збрехав Товстунець. «І такий радий за вас усіх». Кругле обличчя затремтіло, коли він спробував вичавити з себе усмішку. «Ти колись будеш першим розвідником, як був твій дядько». «Яким зараз є мій дядько», – наголосив Джон. Він не бажав визнавати, що Бенджен Старк загинув, але не встиг нічого додати, як Гальдер закричав. Агов ви там! Хочете самі все випити?» Пип вихопив міха із руки і пурхнув геть зі сміхом. Грен схопив його за руку, але Пип стиснув міха і струмінь вина пирснув Джонові просто у обличчя. Гальдер гнівно заверещав на марну витрату доброго питва. Джон відплювався і став до боротьби. Матар та Джерен залізли на стінку і почали звідти обстрілювати усіх сніжками. Поки Джон виплутався, маючи повну голову снігу та плями вина на вапенроку, Семвел Тарлі вже зник з двору. Того вечора трипалий гоб зготував для хлопців особливу страву з особливої нагоди. Коли Джон прибув до трапезної, сам великий шафар провів його до лави коло вогню, а старші чоловіки тим часом ляпали його по плечах. Вісім нових братів розкошували над ягнячою тушкою з часником та пряним зіллям, прикрашеною гілочками м'яти та оточеною озером жовтої товченої ріпи з маслом. З власного столу князя воєводи, повідомив Бовен Марш, Іще подали салати з горошку, шпинату і зеленого ріп'яного бадилля. А потім миски заморожених чорниці з солодкими вершками. «А даєте, ми служитимемо усі разом?» – запитав Пип, поки хлопці радо наминали за обидва вуха. Ропух скривився. «Та збавте мене, боги, не маю вже сили дивитися на твої кажання чи вуха». Отакої, такої», – мовив Пип, – «гавак пинить із крука, чорним пільям до ріка». Тебе, друже-ропуше, напевне, зроблять розвідником, аби тільки тримати як найдалі від замку. Нападе манс розбишака, а ти як піднімеш забороло, як покажеш лице, то він і дремене, галасуючи, пробій. Засміялися усі, крім Грена. Хоч би мене взяли в розвідники. Не одного тебе, а всіх нас, заперечив матар. Кожен, хто носив чорне, вартував на стіні, і кожен братчик мусив піднімати зброю на її захист. Але справжнім бойовим серцем нічної варти були розвідники. Саме ці сміливці кидали виклик пущі за стіною. Крижаним горам на захід від тіньової вежі саме вони перестрічали зі зброєю в руках свавільних дичаків, загадкових велетнів і страхолюдних снігових ведмедів. «Не треба всіх», – буркнув Гальдер, – «я хочу в будівничі. Якщо стіна впаде, нащо кому здадуться ті розвідники?» Братство будівничих об'єднувало каменярів та тесль, що упорядковували башти та палати. Гірняків, що копали підземні ходи і товкли камінь для доріжок та під'їзних шляхів. Лісників, що вичистили ліс, щойно той підходив надто близько до стіни. Колись за оповідками вони видобували з заморожених озер глибоко в страхолюдній пущі велетенські брили льоду і везли їх на південь, аби підняти стіну ще вище. Але ті дні минули століття тому... Зараз вони тільки й могли, що об'їжджати її від східної варти до тіньової вежі, шукати тріщини або підталени і лагодити їх у міру спроможності. «Старий ведмідь не дурень», – зазначив Дареон. «А вже ж ти станеш будівничим, а Джон, напевне, розвідником. Він серед нас кращий мечник та наїзник, а його дядько був першим розвідником, поки не… Він обірвав себе, аби не ляпнути зайвого». «Венджен Старк – наш перший розвідник, який і був», – відповів Джон Сніговій, злубаючись у мисці чорниць. Решта, може, й полишила всяку надію на повернення дядька, але він ні за що. Він відштовхнув ягоди, до яких ледве торкнувся, і встав з лави. «Ти що, не їстимеш?» – запитав Ропух. «Забирай собі». Джон ледве скуштував той розкішний банкет, якого їм наготував Гоб. «Нічого більше не лізе. Він зняв кобеняка з гачка коло дверей і випхався назовні. Пип рушив слідом. "Джон, що таке?» «Та Сем!» – зізнався Джон. «Його не було за столом!» «Не схоже на нього пропускати трапезу», – замислився Пип. «Гадаєш, захворів?» «Налякався, ми ж залишаємо його одного!» Він згадав день, коли поїхав із Зимосічі та свої гіркі прощання зі скаліченим браном і засніженим робом, з ар'єю, що засипала його поцілунками, коли отримала голку. Проказавши обітниці, ми матимемо свої обов'язки. Когось навіть відійшлю до східної варти або тіньової вежі. А сам залишиться далі, на навчанні поруч із такими, як Раст і Кугер, та новачками з королівського гостинця. Самі боги знають, що то за люди. Але, будь певен, пан Алісер виставить їх проти нього за першої ж нагоди. Пип скривився. «Але ти зробив для нього усе, що міг». «Усе, що міг, того замало», – відрізав Джон. Поки він йшов до гарді нової башти попривіда, його бентежили буремні думки і почуття. Потім у супроводі вовка він рушив до стайні. Найноровливіші з коней у стілах кресали копитами та козиряли вухами. Джон засідлав свою кобилу, скочив верхи та виїхав із замку Чорного на південь у залиту місячним сяйвом ніч». Привід попереду, полетів над землею, швидкий, як миг ока. Джон пустив його бігати вільно, адже лютововкові належить полювати. Він нікуди особливо не прагнув, лише провітритися. Якийсь час він їхав уздовж струмка, прислухаючись до крижаного дзюрчання води на каменях. А тоді зрізав полями до королівського гостинця. Той простерся перед ним, вузький, кам'янистий, потиканий бур'янами, нічого такого не обіцяючи, але все ж наповнюючи серце Джона Сніговія тоскним бажанням. Той шлях приводив до зимосічі, а далі лежав водоплин, король берег, соколине гніздо і ще багато інших місць. Кастерлі на скелі, острів Ликів, червоні гори Дорну, Бравос на сотні островів посеред моря, паруюча руїна Старої Валірії, усі ті місця, які Джон ніколи не побачить. Шлях вів до широкого світу, а він залишався тут. Щойно він прокаже обітниці, як стіна стане йому домом назавжди. Хоч би він і прожив стільки, як старий майстер Аймон. Але я ще не дав присяги, пробурмотів він. Джон не був якимось лиходієм. Його не віддали до варти примусово, аби спокутувати гріхи і злочини. Він приїхав сюди зі своєї волі і так само вільний поїхати, поки не проказав обітниці. Лише рушити трохи далі і залишити усе позаду. До наступного повного місяця він буде уже в Зимосічі з братами, зведеними братами, промовив усередині якийсь голос. А ще там є пані Старк із її ласкою до тебе. Для нього не було місця ані у Зимосічі, ані у Корольберезі. Навіть його мати не знайшла для нього місця у своєму житті. Від думки про неї він засумував і спитав себе, хто вона була, як виглядала, чому батько її покинув. «Бо вона була шльондра або чужоложниця, дурню, і з нею пов'язане щось темне й ганебне, інакше чого б цей князь Едард соромився про неї згадувати?» Джон Сніговій відвернув із королівського гостинця і гозирнувся. Вогні замку Чорного заховалися за пагорбом, але стіна нікуди не поділася, бігла від обрію до обрію, бліда в місячному сяєві, холодна і величезна. Він розвернув коня і рушив додому». Привід повернувся з червоним від крові писком саме тоді, коли Джон виїхав на хребет пагорба, і побачив віддалений вогник у воєводській вежі. Вовк затрусив поруч із конем, а Джон знову замислився про Семвела Тарлі. Ще не доїхавши до Стані, він зметикував, що йому робити. Помешкання майстра Аемона розташовувалися у великому теремі під Крукарнею, складеному з колод. Разом зі старим слабким маестром мешкали двоє молодих шафарів – які служили при ньому та допомагали у обов'язках. Братчики жартували, що йому недарма віддали двох найбридкіших потворі з усієї варти. Сліпий маестер хоча б не мусив дивитися на їхні пики. Клідас був малий, лисий, без підборіддя, із рожевими крихітними очицями, як у крота. Чет мав на шиї бородавку з голубини яйце і червоні черяки на мармизі. Завдяки ним він завжди здавався сердитим. Саме чет і вийшов на Джонів стук двері. Маю справу до майстра Аемона, мовив до нього Джон. Майстер спочиває І ти, мав би, приходь зранку, тоді він, може, тебе й послухає, і спробував зачинити двері. Джон штовхнув їх чоботом. Справа нагальна, вранці може бути пізно. Чет спохмурнів Майстер не звик, щоб його будили посеред ночі. Ти хоч знаєш, скільки йому років. Досить щоб вітати прохачів чимніше ніж ти, відказав Джон. Передай мої вибачення. Я б не турбував його спокій, якби справа не була важлива. А якщо я тебе прожину? Джон вклинив чобота у двері. То стоятиму тут усю ніч, скільки треба. Чорний братчик призирливо пирхнув, але двері відчинив. Чекай у бібліотеці, там є дрова, запали вогонь. Ще не вистачало, щоб майстер із за тебе схопив застуду. Доки чет увів майстра Аймона вогнища зусиллями Джона вже тріщало й палахкотіло. Старий маестер був одягнений у нічну сорочку, але навколо шиї мав ланцюга свого братства. Маестри не знімали його навіть у вісні. Мені буде зручно у кріслі коло вогню, мовив він, відчувши тепло на обличчі. Коли Аймон гарненько сівся і був укритий теплим хутром, чет відійшов до дверей і став там на чатах. Вибачте, що збудив у вас, маестре, мовив Джон Сніговий. «Та ні, не збудив», – відповів майстер Аймон. «Я помітив, що як старішаєш, то потребуєш менше сну. А я вже дуже-дуже старий. Нерідко я півночі сиджу і розмовляю з привидами, згадуючи часи, що минулися півстоліття тому, наче це було вчора. Таємничий відвідувач посеред ночі, то навіть якась розвага. Отже, кажи, Джона Сніговію, навіщо ти з'явився такої пізньої години?» Прохати, аби сем вела тарлі, забрали йз навчання і прийняли до братчиків нічної варти. То не клопіт майстра Аємона, заперечив чет. Наш князь Воєвода доручив навчання новобранців панові Алісару Терену, м'яко погодився майстер Аємон. Тільки він вирішує, коли хлопець стає гідним проказати обітниці, як ти, певно, знаєш і сам. То чому ж прийшов до мене, бо князь Воєвода слухає вашої ради, мовив Джон. «А ще тому, що саме ви пораєте хворих та поранених нічної варти. Хіба твій друг Сем хворий чи поранений? Скоро буде», – запевнив Джон. «Якщо ви не допоможете». Він розповів їм усе, навіть про те, як привід кусав Раста за горлянку. Майстер Аємон слухав уважно, втупивши сліпі очі у вогонь. а четове обличчя з кожним словом темнішало. Якщо ми не допоможемо Семові вижити, йому кінець, закінчив Джон. На уці меча він безнадійний. Моя сестра Ар'я порубала б його на шматки, а її ще десяти нема. Якщо пан Алісер примусить його битися, то його, напевне, поранять чи вб'ють. І то дуже скоро. Чет не стримався. Бачив я того товстуна у трапезній, жирний кабан. А якщо ти правду кажеш, то ще й боягуз, яких світ не бачив. «Може й так», – зазначив майстер Аймон. «Скажи нам мені, Чете, що б ти зробив із таким хлопцем?» «Залишив би, як є», – відповів Чет. «На стіні слабакам не місце. Хай навчається, поки не буде готовий. Хоч скільки це забере років? Пан Алісер або зробить із нього вояку, або вб'є. На те вже воля Божа!» «Дурниці», – заперечив Джон. Він глибоко вдихнув, аби зібрати докупи думки». Пам'ятаю, колись я запитав майстра Лювина, чому він носить навколо шиї ланцюга. Майстер Аймун легенько торкнувся свого власного, попестив важкі металеві ланки з моршкуватими пальцями. Кажи далі. Він розповів, що майстрів комір виплетено з ланцюга, аби той пам'ятав про свою присягу служіння, згадував далі Джон. Я спитав, чому всі ланки зроблені з різних металів. До сірої ряси краще пасував би срібний ланцюг. Але майстер Лювин засміявся і відповів, що кожен майстер кує свого ланцюга, навчаючись. Різні метали позначають різні науки золото науку про гроші та облік господарства, срібло простілення, залізо, науку війни. А ще він сказав, що ланцюг позначає й дещо інше комір має нагадувати майстрові про державу, якій він служить, чи не так князі й вельможні пани то золото. Лицарі то криця. Але з двох ланок не можна скувати ланцюга. Потрібні ще й срібло, чавун, свинець, мідь, спиш. То селяни, ковалі, купці й усі інші. Як ланцюг складається з усяких металів, так державі потрібні усякі люди». Маестер Аймон посміхнувся. «То й що? Нічна варта теж потребує усяких людей. Чому б іще ми ділилися на розвідників, шафарів та будівничих? Пан Рандел не зробив і семе воїна». І пан Алісер уже не зробить. Не можна перекувати свинець на залізо, скільки ти його не бий. Але хіба від свинцю немає користі? Чому псемові не стати шафарем? Чет сердито скривився. Приміром, ось я шафар. Гадай, що легка робота для боягузливих. Та шафарі усю варту на цьому світі тримають. Ми полюємо, засіваємо лани, пораємо коней, доємо корів, возимо дрова, куховаримо. «Хто тобі одяг пошив, га? Хто харчів із півдня привіз? Шафарій? Ось хто!» Майстер Аймон був чимніший. «Чи вміє твій друг полювати?» «Він ненавидить лови», – мусив визнати Джон. «Чи може він зорати ниву?» – запитав майстер. «Правити возом або кораблем? Забити корову на м'ясо?» «Ні». Чет зловісно реготнув «Бачили ми, що буває з м'якотілими паничами, коли їх приставляють до роботи. «Задаєш їм збити масло, натирають кривавих мозолів. Даєш сокиру, аби дрова рубали, відрубують собі ноги. Є дещо таке, на чому Сем знається краще за усіх у варті?» «Слухаю», – перепитав майстер Аймон. Джон сторожко зиркнув на Чета, що сердито світив своїми червоними черяками коло дверей. «Він міг би служити вам», – швидко проказав Джон. «Він уміє складати числа, читати і писати». Приміром, ваш чат читати не вміє, а Клідас слабкий на очі. А от Сем прочитав усі книжки в батьковій бібліотеці. Гадаю, що і з круками упорається. Тварини, бо його люблять. Привид – так той сам до нього припався. Може, Семові не судилося добре битися. Але ж навіщо його марно губити, коли можна приставити до корисної справи? Нічній варті бракує людей. Хай робить щось таке, чого інші не можуть. Майстера Аймон прикрив очі. Джон був злякався, що старий заснув, але той нарешті відповів Майстер Лювин добре тебе навчив, Джона сніговію. Отже, ти працюєш головою так само вправно, як і мечем. То ви кажете Я кажу, що поміркую над твоїми словами, поставив крапку майстер, а тепер, гадаю, мені час спати. Чете, проведи нашого юного брата до дверей.